all <laughs> along. Mitdia de dijous, a eh, Ràdio Valabrugell, el matí al migdia, a les 11.39 minuts. Avui anem a parlar de diverses coses a través del nostre matinal. No anem a parlar d'exposicions, però també anem a parlar del Dia Internacional de la Dona, que sabeu que és el dia d'avui, i que al llarg d'aquest matinal farem diferents connexions amb gent doncs que ens està portant a terme activitats al llarg del dia d'avui. Recordem que n'hi ha unes quantes amb l'agenda cultural del dia d'avui, ni podem trobar més d'una de prou interessant com els tallers de rijoteràpia que s'estan fent al llarg d'aquest matí, fins a dos quarts d'11 pràcticament finalitzaven, una pel·lícula aquesta tarda al Teatre Municipal, una teatralització a partir d'un quart a vuit del vespre i també una presentació d'un llibre de la col·lecció de narrativa breu, Adonat, a càrrec de Carme Ferrer. Són actes són diversos, també la presència de la Carme Ruscalleda, una de les cuineres més conegudes importants que hi ha de casa nostra, o més més populars a la biblioteca pública avui a partir de les 7 de la tarda. No només avui hi ha activitat, sinó que avui hem passat aquest matí pel Teatre Municipal, he trobat un vell conegut i li he dit que vingués a passar una estoneta entre nosaltres a l'emissora, perquè en el dia de demà té lloc una inauguració a la sala d'exposicions del Teatre Municipal. La inauguració de l'exposició, un cop d'ull, una mirada enrere, caricatures d'un artista, palafrujillenc de cap a peus, que es diu Josep Puig, amb el qual en parlarem ara mateix. Bon dia, Josep, benvingut. Bon dia, benvingut. Feia temps que no parlàvem. I tant. Com va la vida? <coughs> bueno, bé. No ens podem queixar... O sempre ens hem de queixar d'alguna cosa. No, no, no. no ja m'he queixat massa a la meva vida de moltes coses. Parlem uns minuts d'aquestes doncs, queixes i d'altres coses que, que tu pugui semblar bé. El primer repas que hem de fer és lògicament amb aquesta exposició que s'inaugura, doncs, com hem dit, a la sala d'exposicions del Teatre Municipal. Un cop d'ull, una cosa rapideta i una mirada enrere, una mirada per al record. Què significa aquesta exposició per tu? No, eh, bueno, de fet, aquesta exposició va venir motivada per, la, per el contacte o l'amistat que tinc amb el Rodolfo Candelària ell va veure i va dir, hòstia, és molt interessant, tu. Per què no fas una petita exposició? Perquè això representa, no sé, una espècie d'identitat i per altra part també representa 50-60 anys de la vida de Palafrugell. I, doncs, pues, bueno, mira, Omar m'està estudiant i... i bueno, doncs pues, ja està, està muntada i a veure què passa. Aquests dibuixos els tenies guardats no, al teu oi. estudi? Si parléssim dels dibuixos que he fet en, a nivell de caricatura, eh? molt més de les que hi han aquí, però el que passa que tinc molts que són de gent porastera, d'altres que són estrangers, molts que ja els, els he entregat amb ells ja fa molts anys. Estic fent aquí estic fent una, una recopilació de, de dibuixos de caricatures des dels anys des dels anys 46 uh -huh. dels anys 46 fins ara. Fins avui mateix, fins aquest dematí mateix. Encara n he fet algun, aquest dematí. Jo no la sabia, aquesta faceta teva de, de caricaturista, sí, o no, sigui... I... Perquè jo no, no sóc gaire de fer... pavientos. jo... Bueno, mira, ho faig perquè m'agrada, però no tampoc perquè... Perquè la gent... Eh, per fer-me veure, diguem M'agrada, he estat fent sempre, i però sóc una mica discret, saps? <ríe> Això devia començar amb el seu moment, com deien en Pla, amb una collonada, no? O sigui, fer-ho per fer-ho. Sí, no. Va, esclar que com vaig començar jo, era, era una època molt... No una època de restriccions, una època difícil, eh? una època que no... Que pràcticament no es feia gaire res, no sé com dita, saps? Jo no que ho fes d'amagat, però era molt... No era de, de, de donar-me pisto ni ni de fer-me veure'n i... No, o sigui, justament sempre he estat més o menys amagant amb les coses. La caricatura és un, és un art, perquè és un art, una mica difícil, no?, en el sentit de que com s'agafa la gent. Va, a, agafar, a, pots va, ser... La caricatura... Hi no. ha hagut vegades que m'han recriminat, m'han insultat, m'han picat... T'ho dic en sèrio. Jo me'n recordo una vegada, l'esport'art. vaig fer feia caricatures allà a la, a la terrassa, hi havia una noia estrangera que tenia uns d'allò un... tenia unes cantiplors magnífiques, tothom només mirava, només mirava això i jo a l'hora de dibuixar-la vag dibuixar uns pits molt grossos i a través del pit la cara d'ella. Sha que fa malament i una Però, va pot anar bupetada. Però dir podia explicar molts anècdotes. Mm -hmm. Perquè la gràcia de la caricatura està a ressaltar el, els bons bueno, efectes, les coses exagerades que puguis tenir a la cara sigui sí, un nas gros, sigui sí, un font. I això a vegades, com que generalment, la gent no s'emmiralla de, de perfil. La gent tenia la costum de mirallar-se de cara. I quan tu els hi fas una caricatura, i s'hi dói la casualitat que és una caricatura exagerada, eh? Llavors, que, que, pràcticament, no, no és que però pràcticament rellim. Saps? Les caricatures han de ser de perfil? Bueno, jo els ho faig de perfil perquè... És més fàcil jugar amb el nas, No, Poder... no depèn, ja... Hi ha té un que té més bona caricatura, d'aprenta. Però és allò de... Bueno, no sé, a mi me va més bé dibuixar de, de perfil. A mi que em destacaries el nas, no?, per exemple. Home, o la calva. Oh, <ríe> bueno, tu nas, però no és pas que tinguis una cara lletja. Gràcies. O sigui, poder... no, no, gràcies. No, ja, tornem-hi. La gràcia de la és això, és resultat els efectes que puguis tenir. 60 anys pràcticament doncs de història de de, de i els seus personatges amb aquesta escriture, si és que és del 46 cap aquí, doncs sí. són 60 anys clavats. Si sí, la primera caricatura la vaig fer-la en endallò, en en, en l'Ano I la vaig fer com tenia 13 anys. Vaig estar uns tres o quatre mesos en a l'escola del Sr. Massoni i en allà vaig fer aquest dibuix. Per cert, quasi tots tinc els originals, eh? En l'exposició ex, hi ha... Hi ha molta fotocòpia, no? Però originals els tinc jo. El que passa que per tallar-ho o fer una mica més visible, ho he fet fotocòpia. Però d'això, els originals, que, que si la gent s'ho agafava bé, potser els, els regalaves amb, amb els caracteritzats, no? A la gent que li feia... Bueno, molt, quasi tot ho regalava, eh? Mm -hmm. No vols dir que... I jo també he estat temporades, a de l'Elegitiu sobretot, a Calella i... Jo feia cricadures i m'hi guanyava algun cèntim, eh? Vull dir, a la terrestre de Cal Àngel, a la, la Bela. Feia cricadures allà, o veia Can Jolpí, o Campalet. Em putia allà amb el bloc a la mà i... Però he anat molt de postos, jo he fet eh, l'estartit. Eh... He estat molt de postos, jo, fent cricadures. Però és allò que t'he dic que eh? m'emprenyen parlant, no? Home, doncs si em fas unes posicions has de parlar, no? Ah, sí. No, però és que... No sé... Eh... Ha, ha pujat d'una manera terrible puja a l'exposició. Jo, jo pensava que seria una cosa més senzilla, penjar i ja està cony, però resulta que ha vingut gent, femm això, fem allò. Serà tin plan una mica. Mm -hmm. M m'via però... parlat tant de la caricatura com ara. també recordem aquestes que hi ha en el fraternal? No? Que... Ah Miquel Ros, carai, mm hi -hmm. fa molt bé, Miquel. Per això Jo tinc de per... quan tenia 14 o 15 anys en la caricatura d'ell. ell ho fa molt bé, molt mm -hmm. molt. molt, molt. Quin, no sé, quin quin traç distintiu tenen les teves caricatures? Hi ha alguna cosa que, que diguin això? Això és d'en això has fet d'en Puig. Hi ha alguna cosa Bo, que... No, jo més que res és l'esponterietat, el fer-ho el natural, i el... I el... No, és, és tot un traç, fer un, un traç, amb uns salt traç, tot el perfil amb un salt traç, amb un sol tràsset aixecar el llam no sé <laughs> perquè jo no, no miro el paper miro la cara, i eh? la mà m'ho veieix el que està al meu cap i, i surt la cricatura Bueno, després de tants anys de pintar i de fer-ne suposo que ja no necessites mirar-lo el paper no? ja, ja és una cosa automàtica Bueno, inclús alguna vegada m'han dit hòstia, fes i l'he fet de memòria som <laughs> són molts anys, hòstia, molts anys <laughs> En Josep Puig, com hem dit abans, és un palafruginí de prova, fa molts anys que, que el tenim per aquí, amb la seva galeria d'art, amb les seves classes, perquè actualment estàs fent classes, no, també? Sí, estic a Can Genís els dimecres i divendres. Estàs fent classes de, de, la de pintura. La sí, pintura, sí. que és el que jo tenia més, més conegut de sempre, com, com a pintor, no és, sí. és una cosa que, que s'emporta a l'altra. Escolta, aquesta exposició del qual estem parlant s'inaugura aquest divendres, com diem, estarà oberta fins al 29 de març, uns quants dies doncs per, per tenir-la obert, unes tres setmanes, que la gent s'hi podrà acostar aquestes caricatures de, de Josep Puig, de gent de Palafrugell d'aquests 60 anys, com diu molt bé el, el, el títol, una mirada enrere. Qui trobarà la gent? Hi trobarà gent de, de, de tota edat i condició, gairebé, no? Bueno, exacte, tu ho has dit. Sí, perquè jo no miro prima, a mi tant me fa fer el petot, com fer, fer en Patrac, com fer el senyor Bonal, com fer el senyor Madí, això. Doncs pues mira, com algú es posava a tiro, el feia, si, no si me deixava, evidentment. Algunes vegades ho feia des de lluny, que no sé si ni si s'entarava. Però sí, ja, de, de tota la classe de totes les classes. Molt bé, us recomanem molt especialment aquesta exposició doncs, per donar-hi un cot d'ull al primer pis a la sala d'exposicions del Teatre Municipal de Palafrugell. Josep Puig porta un munt d'anys entre nosaltres, ho has dit abans, no, no parlarem pas d'edats, però com, com et vas iniciar? Per què et vas iniciar la pintura? El col·legi va ser una mica... va ser autodidacta, com, com es diu sí, avui dia, com... o mestre d'oficis. Sí, perquè vaig anar molt poc. El, el, el senyor Madí, el que he posat en el programa, que hi ha en el lloc, el senyor Madí, més que, un, més que professor de dibuix, va ser una persona molt amiga, una persona que em va aconsellar, una persona que havia tingut les xerrades. Però el que verdaderament podria després em va ensenyar, perquè un tenia un estil i l'altre, el senyor Joan Guitart, tenia una altra manera, jo podria també vaig aprendre una mica més del senyor Guitart, però de fet va durar molt poc. Crec que amb el senyor Guitart vaig anar un, un parell tres de tres mesos. Mhm. Mm i després, cap de quatre o cinc anys o així, va ser quan... Bueno, ho feia per passar el rato, m'agradava. Més que rep per emplenar unes hores que et quedaven. Perquè jo vaig marxar de Palafrugell, vaig estar uns anys fora de Palafrugell i quan acabava la feina, durant de, del dia, a la tarda, doncs llavors dibuixava i feia, feia cursetes. Es pot dir que podíem iniciar una mica llavors. Però la pintura va ser una mica més tard. Mm -hmm. deien que en aquella època de la postguerra els artistes passaven gana l'has passat gana m'has passat m'has passat no com a artiste sinó com, com a persona sí, no? no, no, parles de la gana jo sempre he dit una cosa que la gent no sap el que és passar gana si no n'ha passat la història és aquesta mm -hmm. perquè eh, és, és molt diferent la reacció podríem dir la sensibilitat, la manera de veure les coses, la manera inclús de fer... Si t'ho has passat una mica difícil, els, els, els valors diferents les coses. Aquí podem parlar de dues maneres, pa passar gana de la manera metafòrica, doncs, de, de passar gana realment, o sí. passar gana metafòricament, de no tenir feina, que els artistes doncs, en un cert moment doncs, passen gana, però en quant a, a no tenir feina. En aquest cas, eh, dedicar-te a un món com aquest devia ser complicat, en aquella època. que bueno, però... Jo no, no, no m'he mogut d'aquí, pràcticament. He fet exposicions a fora i a l'estranger, però no m'he mogut d'aquí. Perquè jo tinc un concepte molt, molt diferent de la majoria de la gent de lo que és la pintura i de lo que és el pintor. Avui dia la cosa s'ha complicat moltíssim. Avui dia parlar de pintura es fa difícil en el sentit de que... A veure, eh, gent, la gent opina de la pintura i opina per lo que ha sentit dins l'un i l'altre. Allò, aquella cosa de dir jo m'atreveixo opinar i donar una, una idea... Una una opinió del que és, del que estic mirant, és una mica, es fa una mica difícil. La gent no es retrata gaire. La gent, en primer lloc, diu no hi entenc, John pintura I sembla que s'abadeixi una mica de, de poder comentar-ho. I és que és una mica complicat. I sobre això que m'ho dius de passar gana, eh? Avui dia hi ha molt d'artista que és molt, és molt de caça bona. I el tio que no que no s'esforça una mica per trobar per trobar originalitat, per fer coses una mica, eh, podríem dir, no, inèdites, si és que es pot. Eh, hi ha, ha moltes en fi, matem-ho, no estic més a parlar-ne, no, perquè és un mica complicat. Tothom té la seva opinió i en aquest cas la teva és perfectament respectable en aquest món i a més almenys que l'experiència suporta. no està pas parlant un crió de 20 anys sinó una persona que ja n'ha aguantat moltes a Bueno, bé, eh? déu <laughs> En Josep Puig, eh, a part doncs, de, de pintar, de fer caricatures, eh, ha estat un dels elements... Jo, des del que el conec, esclar, jo també en aquest sentit sóc doncs, bastant més jove aquell, més gran que molts d'altres, que m'esteu escoltant de ben segur, i he tingut l'oportunitat de treballar també amb ell en les primeres etapes, doncs, quan fèiem la televisió de Palafrugell, al principi de tot, i eres diferent dels altres, eh? Com? És diferent dels altres, la, la manera de treballar, no sé... La manera? La manera de, de... Sí. Bueno, com t'ho feies, eh, això? Ciner, ciner, això. En Puig és diferent. sí. Sobretot se m'ha criticat molt perquè diuen que, tinc, que no m'agrada res, que estic contra tot, i bueno... Un inconformista, no. Josep, de, dels que deien abans, inconformista, que no et conformaves amb el poder establert, amb les coses que ja es donaven per fetes. Bueno, és que... Eh, no sé, jo, ver-me de, ver de, de retratar és una mica difícil. fes una caricatura tu mateix, home. No, ja l'he fet, ja l'he ja fet alguna. No, és que a mi m'ha molestat que la gent pensi que no m'agrada res que vaig contra tot. Cuitame si jo eh, el que critico o el que jutjo, si jo no pogués demostrar que més o menys hi toco una mica, llavors seria una altra història. Però com que si parlo de pintura ja en sé, i si parlo de pintura de teatre, ja en no sé, però, però no en el sentit... No, no, a veure, un moment. Cuidado. Uh, un, un neix de la forma que neix. Vull dir que la clau està en néixer-me un El que ha nascut amb un sigui de alt, baix, guapo, lleig, eh, que ell no hi ha fet res, és que ha nascut. Doncs vull dir que jo he nascut com soc i, i, i tampoc... No sé, no, no... No vull considerar-me que sóc res de l'altre món. Sóc com sóc i ja està, saps? Ets un artista que, a més a més, de, de la pintura, doncs, has passat pel teatre, com com has comentat sí. fa uns moments. Pares d'estar moltes estones, tu, al Casal Popular, que ara el tiren a terra, fent aquestes coses, fent pastorets, els teus pastorets especials eh? Que tu hi sorties, amb el teu senyor, <laughs> no havia de sortir en aquella època fent de Sant Josep, sí senyor. La barba ja la portava jo natural en aquell moment. Eh... Uh, Quin records tens també de, de, del món de, del teatre, de Palafrugell, de que es feia? Quin, no sé, fins a quin punt et molesta el que li, el que li està passant, o no et molesta, o t'omple d'alegria el que li passa al casal, que, que el tiren a terra, moltes coses, moltes històries, moltes saps, vivències. Saps què atribueixo jo? Que em sembla que la gent de Palafrugell no s'ha... no s'ha d'allò gaire, no s'ha involucrat gaire, la gent passa molt de tot, però cuidar d'una cosa que jo t'ho he jo em sembla que la gent passa per no deixar entreveure lo burros que són o lo poc que hi entenen. Jo m'he trobat moltes vegades que acabat d'una funció, sigui musical, sigui de teatre, de demanar l'opinió amb algun personatge i aquelles persones sempre pugen d'estudi. O sigui, és massa tard, ja parlarem una altra rata. Jo sembla que s'ha involucrat poc la gent. Perquè això de passar-se 8 o 10 sense teatre per la gent ja m'ho explicaràs. Quan hi havia hagut, sobretot a Lluís Molines, el Lluís Molines ha fet molt de teatre, i ho ha fet molt i molt bé. Doncs no ho sé, va estar molts anys sense fer res. I això ara s'està notant. Ha, hi ha una, una falta de, de jovent, de gent que si, que vulgui fer teatre. Jo li li anant d'allò, aquest bailet que ara se'n cuida, que de, de nois, o noies, de, de, de 17 anys als 30, 35, no hi ha ningú. Hi ha, hi ha un salt molt bestial entre la vostra generació que feia teatre i, i els d'ara, no? Sí, a l'època que en fèiem era molta colla, era, no sé, hasta 20 i 25, eh? era molt i molta colla. Que, per cert, m'hauria agradat fer alguna altra cosa, però no hi ha gent. M'hauria agradat fer alguna altra. M'agrada molt. M'agrada més el cine, eh? m'agrada més fer cine, però... Bueno, podríem dir que he anat a fer perquè no trobo mitjans per fer teatre. Perquè el teatre és molt compromís. És molt més compromès que pots fer cine. Ara anau a comentar que també t'hem vist per televisió, parlant de, de cinema i amb els teus cronmetratges i aquestes coses. Sí. Ja. no era bastant fàcil fer cine, amb un, avui en dia una videocàmera l'ha dit tothom i tothom s'atreveix a fer alguna cosa. Amb sí, moment, però, però eh, cuidador... I de pistoler, eh, l'havíem vist, també. Sí, home, però... <laughs> Cuidado que eh, a vegades m'emprenyo en aquest aspecte de que hi ha tant tantes possibilitats a través de tenir càmeres i tenir-ho tot, no? Però és que l'importància del cinema no està amb la càmera ni, ni amb les possibilitats, està amb el darrere de càmera. Uh -huh. Aquella persona que té una idea i que l'escriu que té la sort de poder-la interpretar o poder-la dirigir. La dificultat està amb això. I fixa't que ja ho veus tant a pa, Palamós, a Bisbal, com a Girona, no surt massa gent que fa cine. Mm -hmm. Perquè és difícil. Home, jo n'he no parlat de, de cinema bo dolent, he parlat de que tothom té una càmera i tothom doncs, es pot atrever a fer alguna cosa i després fer un muntatge amb l'ordinador i que li quedi doncs, sí, mitjanament sí. bé. Ara, una altra cosa és el fons de la història i en aquella època, doncs, que tampoc era tan fàcil, ah, tenir accés sí, a una càmera ni, ni, però, ni res més. Era molt difícil. N'hem parlat moltes vegades, el que és, el que és filmar i si tenia el resultat per seguint els dies i si no havia quedat bé tornar a repetir i tenir la, la sort de trobar-vos l'altra vegada el diumenge, el dissabte i que passi bon temps, era un problema i quan a la segonització no en parlem ja era molt i molt difícil ara és més fàcil, però repeteixo, el problema està en què fas, què filmes bueno, que la gent passi cine familiar ho trobo molt bé que és molt maco, queda, queda com un record però a l'hora de competir, cuidado, eh? A l'hora de competir, que hi ha cada bòdio, que ja me'n guardaràs gra, eh? T'agradaria haver nascut més tard i poder disposar de tot el material que hi ha avui en dia per, per fer el que t'havies fet? Com, com? Si t'agradaria haver nascut més tard i tenir accés a ah, no, totes aquestes no. coses que hi ha avui en dia. No, si ja... Tota no la tècnica tè so tè que hi avui ja dia. no té solució, no. No, ja està, tu ja ha ja passat i som allà on som i ha ja estat. Escolta quins projectes més tens? Estàs treballant amb alguna cosa més? Estàs fent alguna cosa? Preparant alguna cosa més? Com... Bueno, de, de cine com... faig pràcticament cada setmana faig una cosa o una altra Mira, per cert que dimensis passat vaig estar parlant amb un director de cinema, un professional eh, un tal perrer que té diverses polítiques i que per cert alguna d'ells és molt maca doncs té un projecte i vol que hi surti i que per ser no, no em puc té amb el cabell, no em el que el cabell perquè és un paper que és d'anar amb els cabells d'arts perquè és una pel·lícula d'època uh, després per altra part també faig coses meves uh, Pa dies ara que no pito però vull tornar, vull tornar a pitar perquè tinc 3 o 4 encàrrecs Ah, sí la teva cara ja és de pel·lícula, eh? la, teva cara, la teva cara i la teva fesomia amb els cabells així és de pel·lícula. Una mica així disfressat de segle XVIII i un d'aquells cavallers, un gentleman d'aquells, escolta, no quedaries pas malament. Ja ho has fet, segurament ho has fet alguna vegada. Sí, no. Jo m'he deixat barbi bigoti i cabells llars per coses del cine. Eh? Perquè si veia alguna cosa de l'oest i, i feia, no sé, tot. M'ha agradat molt. Per mi ha sigut la meva vida, saps? Fer, fer comèdia, fer comèdia, o sigui, cine i tal, ho sigut tot per mi. Durant molts anys, a Josep Pucs l'hem trobat a la sala d'art a Lou, que està just a, a dins la vila, de casa nostra. Encara hi ets? Encara fas alguna cosa? Sí, sí, encara estic allà, sí. Mm -hmm. El que hi soc menys, perquè ara no reuneix gaire les condicions. El, el veí, hi havia un veí que me deixava l'electricitat i aquest noi el desaparèixer, m'ha deixat sense llum, i tinc més pròs, però sí, sí, generalment, diàriament hi vaig a fer una cosa o una altra. Mm -hmm. Molt bé, la sala d'exposicions, doncs, de, de la una de les llegendàries, quants anys porta, oberta, és que jo ja perdo la memòria el temps perquè em fa l'efecte que tota la meva vida hi ha sigut. L'Ou? L'Ou. La sala d'art eh... Em sembla que és del 75-77. Bé, bueno, doncs tota la meva vida, no una bona part de la meva vida, era mi tota la meva vida. Oh, okay. Amb Josep hem parlat d'aquesta exposició, hem fet un cop d'ull amb, amb les seves històries, amb el teatre, amb la pintura, amb el cinema... Hi ha moltes coses a fer, el temps també se'ns se llenç sobre. Sí que m'agradaria, com a persona involucrada amb la cultura Palafrugell, que me diguessis una cosa de tot cor. Com veus Palafrugell avui dia? Ah... Ja li ui. he l'ull de polla, ara mateix, ui, em ui, penso. Ui, ui, ui, ui, ui. Eh, és que es fa difícil parlar per la presència. Saps què passa? És que potser tu parles d'unes altres persones i sense volguer t'hi estàs involucrant amb les altres. O sigui... Eh... Jo porto molts anys i em sembla que, que pràcticament s'ha fet molta cosa dolenta. Bé, bueno, jo dic dolent, dic mal fet, perquè per mi... No vull pas dir que no s'hagi fet de coses bones, però que guanyen les dolentes. I fixa sempre s'ha parlat de deu coses, deu coses, de nou de bones i una de dolenta, generalment es parla de la dolenta. I Palafrugell, em sembla que hem perdut el tren per molts anys. I ens l'ha perdut per falta d'involucrar-se al poble. Fixa-te que de Palafrugell, de queixes de Palafrugell, de coses que no han funcionat i que no ens han agradat i que han sigut mal fetes o... Fixa't que només ens hem sortit una vegada al carrer, i ja parlo d'anys. No, la gent no passa de tot, però recorda qui t'ho diu que torno a repetir. La gent passa per no deixar de veure els burros que són al poc poca entenen. Amb aquestes paraules i amb aquesta manera de veure la vida acabarem nosaltres amb en Josep Puig, que ha tingut l'amabilitat d'acompanyar-nos. No sé si volies dir alguna cosa més, perquè jo és clar també he tenat fent aquestes qüestions però igual hi ha alguna cosa que tu volvie dir-nos i deixar a les ones que floti. no, no, no, no jo l'única cosa que voldria és que la gent fos, pues, no sé fos pues més coherent, més conscient i que hi ves una, una pressa i que la gent Fixa't tu que hi ha ben pocs amics a Palafrugell. La gent no té dos amics. Li feia una falta de convivència tremenda. Hi ha una falta d'interès per les coses. La gent passa, la gent marxa, la gent... La gent no sé, eh, a mi em sembla que hi ha coses que no funcionen, però has menjat el temps. com. Fer? Josep, el que vol dir és que s'ha de sacsejar per la Frugill de dalt baix. Jo crec que sí. Eh? S'hauria de mirar de canviar una mica. La gent jove s'hauria d'involucrar. Crec que ara hi ha, hi ha uns moviments de a nivell de partits, que, que volen mirar aviam si eh, partim de d'uns nous apellidos. si surten nous apallidos i si una nova gent. Serà una mica difícil perquè tot vol molt, de, vol molt temps i vol molt... Sobretot el que vol més és la sinceritat. I a vegades ser sincer és, és molt emprenyat perquè sense donar-te'n compte et piques en camisa d'on se bares. Jo Josep Puig, part de la història d'aquest poble, aquí de ben segur que abans, eh, o més tard, més d'hora, el que s'hauria de fer un gran homenatge, perquè, escoltar significa molt per ei, aquest poble, ei, ei. i et donem les gràcies, i dic abans, perquè, escolta, aquestes coses, jo sempre penso que, que s'ha de reconèixer amb un el que han fet i el que són, quan ens són nosaltres, i quan pots parlar tranquil·lament i està tenint una conversa com la que estàs tenint ara aquí nosaltres, i jo des d'aquí, doncs, ja, ja t'ho dic, moltes gràcies per tot el que has fet per nosaltres, per la gent i pel poble, que t'has equivocat amb alguna cosa de ben segur, no? Absolutament. Fes aut autocrítica també? És clar, mai taca, sí. Sí, sí, jo m'he equivocat amb alguna cosa, però ha sigut fent-ne dades, eh? Molt bé. Clar. Aneu a veure l'exposició i si teniu l'oportunitat que no us dirà pas que no, xerreu una estona amb ell que veureu que, que sempre se'n pot treure alguna cosa de, de positiva alguna, alguna, no pas moltes. Eh, eh, què vols dir o no? Que sí, home, que sí. Ah, ah, ah, Josep Puig, gràcies. No, gràcies a tu. Fins la propera. Gràcies, adonciau. Exposició, doncs, de Josep Puig, Caricatures, aquest títol tan suggerent que ens aporta, un cop d'ull, una mirada enrere, al Teatre Municipal de Palafrugell, a la sala d'exposicions, al primer pis, per si encara no hi heu anat, perquè sabem que hi ha molta gent del nostre poble que encara no sap que la, al Teatre Municipal hi ha una sala d'exposicions i que de ben segur que encara no hi ha anat cap vegada, o sí sigui que, per favor, feu-ho d'una vegada i neu a visitar-la. Trobareu amb Josep Puig, parleu amb ell i sabreu moltes més coses. Nosaltres continuem, gràcies.